Ebase isand tunneb kõrbe lõhna. Metsaserval elas talumees, pidas põldu ja kasvatas sigu ning muid pudulojuseid. Kord märkab üks siga karjast kadunud. No ei lausus rakestki. Järgmisel päeval leiab, et juba üks kana läinud. Ei tee mees nüüdki aises suuremat numbrit kolmandal päevadele part puudu. Toho, tonti, mis see sõige tähendab, sai mehel süda täis. Peab siis natuke aru ja otsustab panen õige kratile lõksu üles. Teebki nii, aga lõksu paneb söödaks seapõrssa. Järgmisel hommikul läheb asja uurima, näeb lõksus pole kedagi, kuid maa ümber ringi rebasi anda jälgi täis. Talumees võtab seab põrse lõksust välja ja paneb kana asemele. Järgmisel hommikul näeb, vaater lõksus, küsitab seal mõned kana suled veel saba ja näeb õige haale ja alandlik välja. Talumees heidab pilgu sulgedele ja ütleb, see on just tark tegu küll, et sa endale pehme külja aluse kaasa võtsid. Muidu oleks sul tulnud kõva asemega leppida. Reba seisand kole alandlik ja viisakas, kuna peremees ehk lased mu siit välja. Näesa juhtus seda see, et jäin öösel tantsu peol tulekuga natuke hilja peale ja tee viis siit mööda. Äkki kuulen kana kaagutab ja rapsib tiibadega, mis kole. Mõtlesin, et vaatan õige järele, mis on juhtunud Kui sisse sain tipu juhti välja Selle asjanduse uksaga käis kolksti kinni Ja siin ma, siin ma nüüd olen Kui see tipu praegu veel piuksu teeks Oleks sul vist hirm nahas küll, lausub peremees Ei tea, mis pärast imestab reba Aga selle pärast et ta istub ju suu kõhus, vastab talumees, võtab siis nööri ja tõmbab reba jalatselega tihkelt kokku, piskab vaderi õlale, viib koju ja paneb seina peale naela ots rippuma. Käsib eedil teda seni kaua valvata, kuni ta ise põllult tagasi tuleb. Eit lüdib herneid ja hoiab ühe silma ikka vaderi peal. Aegajalt käib veel moor praadi segamas, siis aga asub jälle herneste kallele. Mõne aja pärast vader seina peal suu lahti ja ütleb eidele, sul paistab need herned, seal õite suur kunnik olema. Jätkub need, jah, kosta peid, kunnik siin ja teine veel tulemas, ju suur ja suit palju, ilmatu hulk läheb need üles küll. Aga kui sa musid naela no, otsest alla võtaksid, Ja nöörid lahti päästaksid. Võiks ma ju sulle abiks tulla, soovitab prebasisand seisand. Sina saaksid olla lõunat valmistada. Kui kõik valmis, võid mu kinni siduda ja seina peale tagasi riputada. Ei traputab Reba seisanda jutu peale pead. Aga ise jääb mõtlema, et sedasi läheksid asjad kähku küll. Reba muud kui keelitab ja mangub. Ja juttal nii libe ja osav, et peab tunnistama pule see vader nii hull ühti, kuidas räägitakse. Eks võtabki viimaks rebaasi siis anda maha ja päästab nööridest lahti. Vader kukub kohe kipe kähku herneid lüdima. Ühesilmaga silmaga ikka eite, see jälle vaderit. Eid käib vahepeal moor praadi kaemas. Vader aga higistab herneste kallal käib eid muidki asja talitusi õiendamas, vader ikka vakuralt tööjuures. Nii see asi seal käis, kuni repas isandel sai viimaks sellest lüdimisest isu teist. Leidis, et nüüd on õige aeg käes ja viuhukse poole, aga ei tuli karmasle juukseb rauk kinni ja kukkus vaderit vaibaklopitsega taga ajama. Tegi punasaba olemise nii kipedaks, et sel muud üle jäänud kui ahju otse hüpata. Üles karates ajas Vader prae poti kummul ja kõrvetes heide jalad ära, heid kukus kiljuma. Aga Vader kasutas juhust ja kadus nagu tuul. Peremees tuleb sulastega koju lõunane, näeb hamba alla pole midagi panna. Nüüd läks tüli lahti, mees lõugab, rauskab, mis kole. Eitaga aga muud kui nutab ja ulub, et mis pärast vanamees vaderile siis juba otsa peale ei teinud, kui ta temal peos oli. Mis pärast oli vajad eda kojud asjade, kus see oma trikke sai teha, lõuna söögi mokka panna ja eide jalad ära kõrvetada. Ei oska mees selle jutubele mustega valged kosta. Seab samud jälle põllupoole kõht tüü ja tuju nii halb. Et pole enam õiget tahtmist millekski. Natuke maade eemal, kõnkaotsas oli Jänku Onu eluase. Tõtsa näeb, et talumees õige nukra olekuga, hiilib talle ligi poepõsastest välja ja pärib mis mehelvi ka. Talumees räägib oma loo ära. Jänes isand nii, et vats Poleks uskunudki, et vader nii tragi poiss on, aga pole viga. Selle asja jääme korda, võtan talt paar kraadi kuraas maha. Pärib siis jänesisand talumehe käest, palju see pakub, kui ta vaderile selle tembu eest natuke õpetust annab. Talumes vastab, et siis laseks ta jänesisandel oma põllul kepsu lüüa ja nii palju kapsast näksida, kui südal ustib. Aga ega sa koerimukalla lähe sitta, pärib jänesisand. Ei jääs sitta, vastab mees. No, siis on kaub koos. Eks hakkaski jänesisand nüüd aru pidama, kuidas Reinu lõksu meelitada. Ütleb viimaks talumehele, et sel vaja talle mõned kanapugud muretseda. Pugud käes, lippab jänesisand koju, võtab nurgast keppi ja pauna, pistab pugud pauna ja läheb patseerima. Ei saa veel kuigi kaugele mindud, kui näeb rebasiisand kannul. Nuhib teine õhku pea endal kuklas nagu pimedel hobusel ja muud kui sörgib samas. Lõpuks hõikab, et kuhu jänesisand keppi ja paunaga tõttab. Jänesisand vastab, et läheb otsima kedagi, kes aitaks tal heina varju alla tassida. Rebasiisand sörgib muud kui sabas ja nuhutab õhku. Löö või maha, aga just kui kanapugu järel lehkaks, teatab Reyn viimaks. Täiesti võimalik, rebasisand sest siin kotis ongi mul justament kanapugud. Kui Reba seisand seda kuuleb, hakkab tal suu vett tilkuma, sest Reynu meelest ei ole ilmas paremat majus pala kui kanapugu. Palju sul vendi jänes neid seal on? Ah, oh, midagi üheksa või ühe ringis. Ja mis asja sa nendega peale hakkad? Annan sellele, kes aitab mulle heina varju alla kanda. See teade paneb rebasisandale lausa kepsu lööma. Näitaga siia, mina olen selle töö peale justament õige mees. Ja ne sisand keerabki otsa ringi ja hakkab jälle kodupoole astuma. Jõuavadki viimaks heina hunniku juurde. Rein pärit. Mida jäne sisand niisuguse portsjoni kuiva heinaga peale hakkab. Ah, üks jagu läheb lehmale, muist läheb aluskoti jaoks, kostab jänes isand. Viimaks haarab rebasi isand suure hanguda ja heina turjale ja hakkab künnkast üles astuma. Jänesi isandaga võtab taskust tule ja taela ja kukub heinas eest tult taguma. Mis imelik ha? see siuki on, peri brein. jooksub, kostab jänes isand. Varsti hakab Hein Reinus edasi juba pragiis, ema. Mis see nüüd on? Ah, ei midagi, stirtsud vist laulavad. Rebas isand kompertab oma kandamiga edasi, just kui kõrbe lõhna tuleks, teatab ta varsti. Keegi põletab alet, mis muud. kuum hakab, teatab Rein natuke saja pärast. No muidugist, ilm ju täna õige soe. Varsti hein rebaseis on seljas puha leekides, vader kiljatud, viskab kandami, kus seda ja teist püherdame, keerutab maas, hüppab ja kargab, aga ei seest kasu midagi. Viimaks võtab kätte ja lidub tulist jalu jõe äärde. Jogi tohi ingepõestiski. Aga karv turjal puha kärsanud ja nahkurbenud, ilus, kasukas, mokas, mis mokas.